os vement has veu santa andreu de paloma radio trinitat penya sintonitzes amb el sol de aduranta 64 primera emisora local d'ocsin i música la gioventute e al pranzo ci sei stata Elena Elena La nova carretera de dos carrils per a ús, exclusiu d'autobusos i turismes amb ocupants o més que s'ha construït enmig de la C58 i en bona part de forma superposada a ella entre la Maridiana, a l'alçada de Can Dragó i Ripollet, al Vallès Occidental, s'ha obera avui dilluns a primera hora a la circulació. L'estrena de l'anomenat Carril Bus Bau coincideix amb l'entrada en funcionament de les quatre primeres línies d'autobusos ràpids interurbans de la Generalitat, els denominats express.cat, entre la capital i Sabadell, Terrassa-Ripollet i Sardanyola del Vallès, Universitat Autònoma de Barcelona. El govern preveu que per la nova via circulin uns 300 autobusos al dia i al voltant de 7.500 vehicles particulars. Aquesta xifra equivale aproximadament al 5% del total del trànsit de l'autopista en aquest tram, 150.000 cotxes. Són els que compleixen les condicions de portar tres o més ocupants, ser turismes ecològics amb emissions de CO2 inferiors a 120 grans per quilòmetre o pertany a conductors amb discapacitats. Els nous vials agregats també els poden utilitzar els taxis i les motocicletes. Els posseïdors de vehicles menys contaminants que vulguin usar el vial s'han de registrar el portal ecobiat.com per rebre una etiqueta identificativa. Segons la Conselleria de Territori, hi ha 1.300 turismes que ja han seguit aquests passos. La flamana infraestructura no estarà sempre oberta. Les barreres que hi donen accés estaran aixecades de dilluns a divendres entre les 6.30 i les 13. 13 hores en direcció d'entrada a Barcelona i de les 16 a les 22 hores de sortida de la capital cap al Vallès. La resta del dia i tot el cap de setmana la nova carretera estarà vedada als vehicles. Aquests horaris tindran excepció si es produeixen amb buss greus per accidents o operacions sortides. Els responsables del trànsit són els que determinaran aquests usos extraordinaris. Els dos carrils tenen una longitud de 6,8 km i s'utilitzaran sempre al mateix sentit. El control dels vehicles tenen dret a utilitzar-los. El control dels vehicles que tenen dret a utilitzar-los el faran els Mossos d'Esquadra en un espai central reservat per això situat a la zona del Port de Montcada. El pas no autoritzat es castigarà amb una multa de 200 euros. D'aquesta manera començant una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAI Majors Tot un Poble aquí us parla i acompanya Susana Ávila, Carlos Gasuí i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per Tot un Poble amb Jordi Garcia.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 I avui comencem parlant del nostre barri i hem de dir que l'Escola Santíssima Trinitat viu angoixada per les retallades. Espero que no sorgi cap despesa de manteniment extraordinària perquè si no, no ens en sortirem. Aurelia Minyambres, directora de l'Escola Santíssima Trinitat, toca ferro. Tenen els diners justos per pagar l'aigua, el gas, l'electricitat i altres despeses ordinàries i si qualsevol imprevist els des... destarotaria tots els plans. Des que la Generalitat va començar a endarrerir-se en els pagaments de la despesa corrent dels centres concertats, la directora d'aquesta escola, del barri de la Trinitat Vella, viu amb l'ai al cor. Fins ara han anat passant a còpia de demanar crèdits als bancs i gràcies al suport econòmic de la Fundació d'Escoles parroquials, a la qual pertanyen, però ara ja no té clar si l'escola podrà continuar sent viable en el futur. Volem sobreviure i seguir presents al barri, però no sé on acabarà aquesta situació, explica Minyambres. Aquest curs hem vist com tancava l'escola Menéndez Pidal, un centre del barri de Sant Genís dels Agudeix a Horta-Guinardó. I som conscients que la situació s'està complicant, diu la directora. Què passarà amb nosaltres, es pregunta. No ho sé. Tal com estat les coses, ja només miro el futur immediat. Però el dia a dia no és senzill i aquest setembre han hagut de tancar la llar d'infants a causa de l'ampliació de l'escola Bressol Pública del barri. Han suprimit l'aula d'acollida per les retallades i ha costat deu i ajuda que els concedissin una batlladora 20 hores setmanals per atendre un nen autista de 5 anys. Això de l'aula d'acollida és una llàstima. Al nostre centre tenim força alumnes estrangers, sobretot llatinoamericans, i funcionava molt bé. Ara ens en surtin com podem. Els professors hi posen molt, molt bona voluntat i porten el material que es feia servir a l'aula d'acollida a la classe ordinària. I ara hi ha tots els nens, explica Minyambres. També s'han esveït les beques que la Generalitat els donava per als alumnes amb dificultats econòmiques que tal i com estan les coses, no poden pagar els 83 euros mensuals que els costa la primària o els 73 euros i mig de la secundària. Al centre calculen que aquest curs la morositat dels pares serà el doble que l'any anterior, però no volen perdre els alumnes més desafavorits. Els qui van més justos els diem que aportin el que puguin i responen bé però la situació és preocupant, segons diu la directora d'aquest centre. Les famílies es miren les despeses de la llar amb l'UPA i els centres educatius no són cap, no són cap excepció. Fins ara, l'Escola Santíssima Trinitat ha parat al cop i el nombre d'alumnes de l'única línia que té el centre es manté estable. Això sí, el nombre de nens que es queden al menjador ha passat dels 55 del curs passat als 35 o 40, més alguns esporàdics aquests. Als avis se'ls ha girat feina. El centre també ha hagut de rebaixar el nombre de sortides perquè les famílies ja no se'n poden permetre tantes. La il·lusió però, diu Miranyes, Miranbrés, es manté intacta. I jo perquè han estat tres els detinguts a Sant Andreu per cultivar 900 plantes de marihuana. La Guàrdia Urbana ha detingut Sergio M.M., Francesc B.P. i Hany. Jaime i G, tots tres veïns de la ciutat, per un presumpte delicte contra la salut pública per cultivar més de 900 plantes de marihuana en un local de Sant Andreu. Efectius del cos policial, van detectar dimecres una activitat sospitosa en un local del, del carrer Felip II. Després de fer comprovacions, van descobrir que no tenia cap llicència d'activitat i van determinar que hi havia indicis que s'estava produint un delicte contra la salut pública. Concretament, la policia va localitzar gairebé 900 plantes de marihuana, cactus, d'on s'extreu, pellot, 317 grams de haixix, 134 grams de cocaïna, 388 grams d'amfetamines, 5 quilos i mig de marihuana, una nevera amb bolets al·lusinògens en cultiu, 900 euros en efectiu i 6 bàscules.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 Més de 3.000 persones han passat aquest cap de setmana per la primera fila de l'Economia Social i Solidària, on un centenar de persones d'Economia Social oferien els seus productes i serveis eh, en sectors tan diversos com l'habitatge, l'energia, l'alimentació, l'educació, la cultura, les finances ètiques o els serveis a empreses.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 entrar i canvies 10 euros t'en donen 11 els d'ecosols. Aquests diners es poden gastar en qualsevol entitat o cooperativa vinculada a la xarxa durant aquesta fira, o bé més endavant mitjançant el web, mitjançant el web del Mercat Social Català. D'aquesta forma, l'ecosol tindrà continuïtat en suport telemàtic o bé per pagar directament aquestes entitats en altres espais com aquest. A més el Mercat Solidari, i la Fabra i Coats també s'han fet aquest cap de setmana una xantena d'activitats paral·leles amb l'objectiu de promocionar l'economia social i combatre els excessos de la capitalista especulativa i també tallers eh, perquè els consumidors actuïn de forma més responsable.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 La Biblioteca de Sagrera Marina Clutet, al carrer del Camp del Ferro número 1, us ofereix avui a les 7 del vespre la presentació del llibre Com escric, les regles del joc d'Andreu Martín. Doncs es farà una presentació a càrrec de Violan Muñoz i amb la presència de l'escriptor Andreu Martín. La presentació del llibre comptarà amb una entrevista, una tertúlia i lectures dramatitzades. I atenció perquè volem parlar-vos ara mateix de la quinzena edició dels Premis Barcelona a la millor botiga del món. Durant l'edició d'enguany i entre els guardonats hi figura la pastisseria Baretxe del districte de Sant Andreu. Hem de dir que jurat ha volgut re reconèixer amb una menció especial a aquells comerciants han afrontat amb iniciatives innovadores les dificultats de les llargues obres. És el cas de la pastisseria Baretxe, situada al carrer Sant Antoni Maria Claret 484. A tocar de l'avinguda maridiana conflueixen les obres de l'intercanviador de la Sagrera i les línies 9 i 10 del metro. I tancarem el nostre primer repàs a les notícies, doncs eh, parlem-vos de com ha quedat el Sant Andreu aquest cap de setmana, ja que ha tingut la possibilitat de guanyar per 0 a 1, a casa de l'Origüela. Victòria importantíssima de l'equip a Los Arcos en un partit on ahir es va bé de tirar d'ofici. Els Alic a van tenir més, de, més la pilota i van gaudir de les millors ocasions, però la inspiració d'Edgar i Morales va assegurar els tres punts. El canvi d'entrenador ha esperonat l'Origüela, que buscava davant el seu públic el primer triomf de la temporada contra uns entreguenys que han sabut patir. Novament, mantenir la porteria a zero ha permès tornar a sumar els tres punts als de Pití Belmonte. Els locals han sortit amb iniciativa i no han dubtat en acostar-se a la porteria de Morales. Tot aquí no, amb rematades clares de perill, els de Nino Ninolema s'han acostat en tres ocasions posant a l'alerta defensora quadribarrada. Però ja se sap com és el futbol i el que en moltes ocasions ha patit el Sant Andreu. Molt bé, doncs ara mateix el que farem serà una petita pausa, escoltarem doncs, els nostres indicatius, l'indicatiu d'aquesta mesura, i tornem tot seguit amb més informació. Radio Pulsatjea Duranta 96.5 FM. Escolta'ns amb els 5 sentits. Radio Rhythm at Bella FM 66 whatever. Desò di fricta Santa Andreu de Palouat. Radio Unitat 96. Sentsituïxes amb el sol. He d'ha de vist tot que m'ho oïlla. Radio Pulsatjea Duranta 96.5 FM. La primera emisora local d'òs i nocturni música electrònica. De... La giovinezza e <inaudible> l'anzianità, un canto che non ha fine.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 En parlem amb la nostra companya Susana Ávila. Així és Jordi. El divendres passat dia 26 es va celebrar la dotzena edició de la nit de l'esport a Sant Andreu al recinte de la fàbrica de creació Fabricots. L'acte començar cap a dos cues de nou del vespre i durant gairebé una hora s'entregaran els 112 premis a les principals entitats i esportistes del districte que durant l'any han assolit importants fites a diferents disciplines. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, amb qui varen parlar al final de la nit, la presidenta del districte i Ima Moraleda i l'atinent d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fando, van ser els encarregats d'entregar els guardons. Entre els guardonats estaven les sots campiones olímpiques de Waterpolo, on a Messeguer i Anna Copado i l'anadora del Club Natació Sant Andreu, Erika Villaezija, i amb elles van parlar al final de la nit. Molt bona nit, benvingudes, benvinguts, també a la diputada Ana Figueres del Parlament de Catalunya. Un any més, en aquest cas, la dotzena edició d'aquesta nit a l'esport del districte de Sant Andreu. ens és, és grat que sigui precisament en aquest entorn. L'any passat, si recorden, amb aquest canvi de format ho vam fer l'espai Josep Fota, Enguany ho fem aquí a la nau, a la nau central la Fàbia, de la Fabra i Cots. Jo no ho vull extendre, hi ha molts premis a lliurar. si sí fer aquest recordatori de la importància que té el món de l'esport. Abans, a la tarda, hem fet també aquest lliurement, aquest reconeixement als més joves, als nens i a les nenes, als nois i a les noies, precisament també amb aquesta voluntat de recordar aquesta capacitat de formar persones que té l'esport, aquesta capacitat de transmetre valors, transmetre valors que després s'han de buscar lògicament a la nostra societat. Aprofitant que hi ha també la tinent d'alcalde, lògicament transmet tot i que és coneixedora dels esports a nivell de tota la ciutat i coneix també el districte, de la importància que té l'esport pel nostre districte, esports que van des d'aquells de, doncs, lògics i que són esports de masses, aquells esports que són més concrets, menys coneguts potser, però que també tenen cabuda el al districte Sant Andreu. Realment som un referent en tots els àmbits... En tots els àmbits de l'esport, a nivell de ciutat, a més a més, ens permet posicionar-la a nivell de Catalunya i a nivell internacional i, per tant, volem continuar amb aquest compromís amb l'esport, amb el distit de Sant Andreu, amb la ciutat de Barcelona. Realment fa molt veure aquesta sala plena de goma de persones que, que feu que cada dia dels de nostres clubs, de les nostres associacions, dels vostres associats, de persones que fan esport la majoria doncs, per vocació, buscant en, en, en l'esport segurament una eina per a la salut i altres doncs, eh, perquè feu esport de competició, de alta competició fins i tot eh, algunes de les persones que, que esteu avui aquí entre nosaltres. Deien que ha estat un any olímpic, ha estat un any, olímpic, estat un any paralímpic i ha estat un any dels especials Olímpic. que sabeu que també doncs, eh, és una altra de les fites que, que s'ha anat consolidant any per i que entre nosaltres també hem tingut la sort de gaudir d'aquests jocs per nosaltres també molt especials. Com deia el residu del districte, per Sant Andreu, l'esport de base, l'esport d'alta competició també, però molt especialment l'esport de base, ha estat sempre una eina d'integració, una eina per poder doncs, treballar els valors que sempre hem defensat i els quals doncs, vosaltres hi doneu una no només importància, sinó que els feu lluir cada dia en els vostres grups i en les vostres associacions. I avui és una nit per compartir, per premiar i per reconèixer la feina que tots i totes vosaltres feu al llarg de tot l'any. Aquesta feina senzilla, aquesta feina eh, rigorosa també, i aquesta feina, aquesta feina que talladament i de manera voluntària la majoria de vosaltres doncs, eh, que fa que l'esport a la nostra ciutat sigui eh, de primera categoria. Moltes felicitats ja d'entrada a tots els premiats i a les premiades. Agrupació, congrés, tens taula. Casal Catòlic Sant Andreu ten instal·la. Unió esportiva Sant Andreu. Club de lluita Valot de Ribes. Natació Pet, Qatar Sant Andreu. Casal Catòlic Sant Andreu Escacs. Club Natació Sant Andreu. Pet. Squash. Vaire pos. OK. Judo. Poquiti Sílvia Serra, guanyadora al la del circuit patalà d'esquale 2011 Esquals Club de Pesta Esportiva Pastor Gabriel Abrahams vuit rècords del món en marxa nòrdica Beach Tennis Club Natació Sant André Sops campiones dels Jocs Olímpics de Waterpolo Oda Masteguer i Colón Marraia Cotter és una cosa que no, que no passa mal i vam disfrutar molt el podi i estem molt contentes. Només dir que és un som d'infetralitat i bueno, el, el, el premi hi ha molts anys de feina i bueno, això queda per, per, per la història. Club Natació Sant Andreu Jocs Olímpics Erika Villaizija García i Juan Ferranas. Olímpics, finalistes, Igor Pitjkoff, en sal de perja. Jocs, olímpics, tenis, Kiko Tung. Sergi Borrell, per la dedicació a l'esport i àrbitre a la final olímpica dels Jocs Olímpics de Londres. Entitats esportives que celebrin el 25è, 53è, 75è o 100 aniversari de la Fundació. Entre elles trobem... Club de Lluita Baró de Viver, pel seu cinquantè aniversari. Es crea en el 1962, en el barri de Baró de Viver, i en aquella època realment era molt difícil poder entrenar. Van haver de posar-hi molts esforços i moltes ganes. Avui, després de 50 anys, continuen aquestes ganes, aquesta il·lusió per la lluita. Escola Jesús Maria Josep, secció Boca i Patín, cinquantè aniversari. Fundat l'any 1877 pel Sant Josep Mañanet, dedicat especialment a la formació i educació dels infants, va fer l'any 1961 una aposta dedicada per l'esport per tal de completar la formació dels joves com a persones i com a esportistes. Actualment estan quadrats sis equips de fotre, quatre de trambol i quatre de bàsquet i quatre de fútbol sala. El col·legi Jesús, Maria i Josep continua apostant per l'esport. Antoni Usidó Ibagué, delegat de la Unió Esportiva a Sant Andreu durant 1969 al 1992. 23 anys. I també secretari de la Junta i d'Aquí, dedicat plenament a Sant Andreu i deixant una de tasca molt important al nostre pel·lícula. Delegat també de l'equip de favor dels pares del col·legi Jesús, Maria i Josep. Cristina Molina, Aé Sant Andreu, sots campiona del món i campiona d'Europa. Tota la vida dedicada al patinatge a l'Aé de Sant Andreu, Joaquim Travasset i Barba, 50 anys de dedicació com a jugador i directiu. L'any 1999 va rebre la insínia de plata de la Federació Catalana d'Escaps per la seva trajectòria i el 2012 ha rebut el títol de Mestre Català d'Escaps. Actualment és president d'honor del club, juga les competicions per equips i de veterans i és col·laborador de pàgines web de difusió dels escarts. Com a problemista i estudiós de la història d'aquest esport a Catalunya. Sergi Borrell, dedicació a l'esport, art treball, final Olímpica dels Jocs Olímpics de Londres. Lliurement de les mencions especials. Vindrem als familiars de Paco Areste que va ser president del centenari de la Unió Esportiva Sant Andreu. Tota la seva vida dedicada a l'esport. Malauradament, ja no hi és entre nosaltres i li ens agradaria molt fer-li aquest homenatge. I una altra menció especial a Manuel Pení. Manuel Penin, el abuelo, arriba al Club de Lluita Baró de Viver a principis dels 80. És un home amb un fort esperit esportiu, amb ganes d'entregant-ho tot. Arriba a ser entrenador nacional superior de lluites olímpiques. Forma campions de lluita catalana. L'Ajuntament de Barcelona li dona la creu de Sant Jordi pels seus mèrits. Malalà, malalament, el passat mes de juny, Manuel Pení ens va deixar i voldríem fer-li homenatge. Ara, abans d'acabar la cluenda, li passo la paraula a la vinent alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esforç, Senyora Mante Fandó. Per mi és un honor estar-hi aquí, per, en aquest acte realment magnífic, en aquesta fàbrica de la creació de la cinta Fabra i Coes de Sant Andreu. Jo li dia el Raimon que abans, també, quan arribava, també he vist Can Fabra i tens, una, tens uns equipaments magnífics en aquest districte, realment. Som afortunats. La veritat és que a mi veure la potència que té l'esport. Aquí hi ha hagut campeons de tota mena, del món de d'Europa, de Catalunya, de l'estat espanyol de tot arreu. La és que vol dir doncs, que l'esport és la nostra ciutat. A mi m'ha d'explicar que Barcelona és la capital de l'esport, però és que a més a més ho és sobretot també perquè els seus barris, els seus districtes estan plens de gent, de clubs, doncs, que treballen des de la base, com s'ha pogut veure avui, amb totes les persones que han estat premiades. Aquí evidentment us vull donar l'enhorabona. Aquesta és una ciutat que té adaveniments que van des de la Marató, la Jean Boen, des de tots aquests, i després aquelles curses de barri, aquelles activitats de barri. Tenim, realment, tot el nivell de l'esforç. També podria haver comentat que aquest ha sigut un any olímpic, però també han sigut els 20 anys dels Jocs Olímpics. 20 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona que van significar un avanç i un després de la nostra ciutat i també un abans i un després per l'esport a la nostra ciutat i al nostre país. Abans que no s'optim l'Ana i l'Ona eh, els hem preguntat sobre l'1 de la final. Jo vaig tenir la sort de poder estar allà en directe i la veritat que us he de dir, jo crec que és una mica la demostració el significa doncs, arribar a, una, a realment a ser olímpiques. i el dia que veu passar realment a jugar el que era la final, jo penso que va ser un dia que a més no em vaig emocionar els Jocs Olímpics, perquè realment l'aposta per les dones del waterpolo va significar realment una posta, no doncs realment el que significa treballar des de la base, per arribar, com veu vosaltres, doncs en aquest cas sots campiones olímpiques. Crec que el dia que veu passar a la final, aquell dia va ser que es es van posar tots els fills a punta. I us vull felicitar vosaltres al nom de tots els altres, perquè representeu el que és la força, el que és realment, el que és recon vosaltres mateixos i en aquest cas mateixes, perquè són dones i que a més a més jo també amb això vull fer una referència perquè també és important, avui també aquí hem pujat campioners també d'Europa que també eren dones és dir, una gran potència de les dones quan la mateixa èrica. diploma també dels Jocs Olimpí jo l'Erika sempre me l'ha d'explicar ahir ho deia a Gràcia que estava com un acte que és un exemple de la gent que realment s'hi dedica, dedica i s'hi dedica i això és un exemple que jo crec que tots hem de seguir avui també hem premiat do... i deixeu-me que faci la ferença si ells nom de tots els clubs, jo ho entendreu perquè hi ha dos clubs que avui feien 50 anys, el CUP de Lluita, a Baredó de també sou el que seria un exemple del que és treball i superació jo els hi comentava, 50 anys eh? I, i és difícil arribar a 50 anys avui dia els clubs heu de fer un gran esforç i vosaltres ho feu, sou un exemple de superació d'integració, d'inclusió i per tant doncs jo en aquest cas en el vostre, en nom de tots us voldria doncs a vosaltres reconèixer doncs aquesta feina que feu el club de lluita i a més a més com s'ha fet i crec que a més a més era solit menescut doncs l'humanatge a, a l'abuela o a l'empenyó i, per tant, també deixeu-me que també l'altra entitat que avui ha fet 50 anys, el Jesús Maria Josep, doncs, també a vosaltres, feliciteu -vos, perquè també és l'exemple, com des de l'escola, des dels clubs, però també des de l'escola doncs es fa esport. Avui molts dels, dels, dels nois i noies que són, campions olímpics també amb moltes modalitats, vinen també de l'esport que s'ha fet des de les escoles. I per tant, també a vosaltres, en aquest cas, us vull felicitar per tots aquests anys i perquè en aquest cas concret també, també avui en feiem pel hockey de patins. Per felicitats a tots, felicitats també a totes les mansions, a totes les persones que avui heu estat premiats. diu que evidentment per nosaltres l'esport és un element importantíssim a la nostra ciutat. Perquè, evidentment, és un element educatiu, és un element d'integració, és un element de superació. Però també, per una cosa molt important que avui es demostra, l'esport també és un element importantíssim de relació entre persones. I aquí els clubs i les entitats, per nosaltres, sobre la base d'aquesta ciutat. Cap joc olímpic, cap campionat mundial es podria fer en aquesta ciutat si no fos per la feina que feu dia a dia als clubs de la ciutat. Erika Biaezia, què suposa per tu que Sant Andreu et reconegui tots els teus mèrits olímpics? Doncs jo crec que és, és important perquè al final estàs entrenant molt, les competicions, les medalles o els o el temps sempre és, és com una alegria per tu, però després vindre aquí que el districte et reconeguis premis, fer una nit amb tots els esportistes, jo crec que això està molt bé, ja no només a tu sinó que a la resta perquè sigui sí, una motivació perquè tothom pugui arribar on hem arribat nosaltres. Què suposa per vosaltres, Ona i Anna, que la ciutat de Sant Andreu us reconegui els vostres mèrits olímpics? No, sempre fa il·lusió no, que el teu districte te reconeixi per als teus mèrits i, i estem molt contentes per aquest homenatge. Creieu que a poc a poc les dones ens anem apropiant dels mèrits olímpics amb l'esforç? Home, jo crec que aquests jocs han sigut una, un clar exemple, de no? que l'esport femení va l'alça i que tenim que reculsar-lo una mica més. Què suposa pel districte de Sant Andreu poder dedicar una nit a l'any a felicitar i celebrar tots els mèrits esportius. Doncs que probablement es queda curt, sí, perquè la riquesa del món de l'esport de Sant Andreu és tan gran que ho haurien de fer de forma més constant. I de totes maneres també hi ha aquestes petites alegries, alguna d'elles grans alegries, que en el dia a dia ens donen. En qualsevol cas, el poder contemplar com l'esport de base té un important arrelament a Sant Andreu, doncs ens omple de goig i de satisfacció. Malgrat la situació actual, la crisi econòmica, tindrem encara més goig, més alegries amb l'esport? Esperem que sí, i a més a més és aquesta necessitat que tenim d'intentar trobar la complicitat del món de l'esport, perquè en moments de crisi, en aquesta econòmica, però que a vegades també té aquesta implicació en les crisis de valors, ens ajudin precisament a formar persones, formar persones amb valors i que per tant que la societat amb això no es vegi marmada. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs després d'aquesta petita pausa, nosaltres ja continuem amb el nostre programa d'avui i ara entrem ja directament en el que nosaltres diem àrea de servei. Parlem de la nostra llengua, parlem del català i per fer-ho doncs, tenim amb a la dinamitzadora del Consorci Paral de Normalització Lingüística d'aquí de Sant Andreu, a la Judit Riarme. Bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs explica'ns què és el que ens han preparat per, per avui Mira Avui parlarem de la Tardó, sí? de la Festa de la Tardó i comptem amb la presència d'un alumne, d'un convidat molt especial que és un alumne d'un curs de bàsic 2 del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, d'aquí de, de Sant Andreu, i, i bé que està aprenent el català i que té molta fluïdesa té molta facilitat pels idiomes m'ha dit, bon dia Edi bon dia, jo soc l'Edi, bon dia Jordi, bon, bon dia, bon dia. Eh, Judic i Susana. Susana, bon dia Susana molt bé, Edi tu m'has dit que oh, preguntaré, quant temps fa que, que estàs aprenent el català Mai estic a aprendre català,' lo, lo he aprent eh, escoltant i, i practicar. Fa, fa dos mesos que fas el curs? Sí, fa dos mesos. Però només fa dos mesos. Està, estàs realitzant el, el bàsic 2. Bàsic 2. Per quan he arribat aquí a Barcelona fa deu anys en, al, als quatre mesos ja parlava català, sense estudiar només escoltant i res més <laughs> és un noi que té facilitat pels idiomes com he dit abans eh, quines altres llengües parles, Edi? anglès i una mica d'eusquera també explica'ns això de l'eusquera és molt complicat <laughs> perquè aprendi una mica només no és que... Quan, quant temps va ser-hi? Jo he viatjat a País Bas, a Bilbao, estic tres mesos, tres setmanes treballant allà i bueno, he aprenit una mica. I què saps dir en euskera? Per exemple, eh, dic bon dia és Egunon, uh -huh. i bona tarda és Arrasaldeon, i bona nit és Gaon. Molt bé. Sí. Tres setmanes només i coneix les salutacions, els dies de la setmana, els números, els mesos, un alumne exemplar. Mm? Uh -huh. bueno. Anem, si us sembla, el tema que, que ens ocupe avui o que volem parlar, que és aquesta festa de la tardor i de la castanyada. Ah, uh -huh. Sí, perquè ja som pràcticament... Mm -hmm. Aquest dimecres mateix doncs, ja és la castanyada i hem de sortir al carrer i gaudir-ne tots plegats aquestes festes que tenim. Exacte. Sí. Doncs bé, Edi, mm, sí. anem una mica enrere. Sí? Sí. Eh, D'on ets tu? Jo sóc de l'Equador. Mm. I has notat el, el canvi de temps, de temperatura? De... Sí. Sí, aquí fa fre i fa calor. Com el meu país també fa fred i fa calor, sí. mateix. I t'agrada que vingui aquest temps fred, <ríe> aquest canvi sobtat de temperatura? La fresqueta. Eh? Ha? que adaptar-se a, a qualsevol clima i no, no passa res. Uh -huh. sí. eh, com va ser el primer canvi de temps que vas viure? Molt difícil. Jo he arribat aquí a, a fi d'anys. El 24 al 28 de desembre, quan fa fred aquí i un canvi molt, molt, molt gran. Uh -huh. per, perquè el meu país fa calor no fa fred com aquí. Ja o sigui, la meva ciutat. Uh -huh. sí. I què, què és el que comporta el, el canvi d'estació, canvi d'armaris, tenir el doble de roba? Sí, tot això. Sí. Uh -huh. I quin, quina imatge recordes de, de la teva arribada aquí i d'aquest canvi d'armari o canvi de roba? Que és aquell record que dius no oblidaré mai aquella nit que vaig haver de sortir amb la bufanda, amb la... Bueno, un canvi molt gran per, per mi perquè por, jo viu en una ciutat que fa calor tot l'any i i és un canvi molt, molt especial. I és una ciutat fantàstica, Barcelona. Però segurament deus trobar algun avantatge, no? Això de, o algun inconvenient en aquest canvi d'estació. Inconvenient no. Hay que se al clima. I res. Uh -huh. Hi ha alguna estació que t'agradi més que una altra? Al veran, a l'estiu, perdó a l'estiu. I per què? Eh, Perquè puc anar a la platja i uh -huh. fa sol i és més, més divertit per potser... anar en bicicleta per fer molt, molt de d'esport. Que potser l'estiu sembla més al clima que tens en el teu país. No? Sí. En la meva ciutat, el meu país fa fre i fa calor també. Uh. A la capital fa fre. Uh -huh. I a la ciutat on viu jo fa calor. Uh -huh. sí. I a l'estiu què, què mengeu allà al vostre país? <ríe> <ríe> mengeu de tot, sopa, fruita, de tot. Uh -huh. Us arriben les síndries i els melons? No. També, sí, sí, sí que hi ha. És... Uh -huh. sí. Molt bé. Diu, eh, hi ha algunes ciutats on fa fred, ens has explicat, a l'Equador. A la capital. sí. Tota la ciutat que pertene este, perteneixen a la, a la sierra, a la capital. D'acord. hi ha algunes menges eh, tradicionals? Com aquí els panellets, no? Mm. Sí, allà també fan panallets hacien dibuixos de, de persones per la capital, no a la meva ciutat, no. Uh -huh. I és en alguna època especial de l'any que fan als, aquests... Els dies dels difunts fa... Per exemple, la colada morada és molt, molt típic al meu país quan eh, arriben aquestes festes. la gent prepara aquestes colada morada. Ens pots explicar què és, què és la està, colada morada? Perquè está, no se opres, feta, però... Està feta d'arina morada, mm? amb pinya i, i, i moltes frutes. Oh. Això la harina la diferencia la harina morada que la preparen com això. I després es cou al forn o es frageix? No, calenta. Calenta i con fa freo i la És com beuen. una mena de sopa, ala ah, veuen. Veuen, no, sí. sí, sí. I ja està estat els panyalets d'aquí? <ríe> Ta o no, què? Sí, sí me sí, molt, sí. Okay. sí. he provat els panyalets d'aquí per no sé com t'han fet, no ho no sé. Uh -huh. Perquè no soc panader, este claro. forner, perdó. <laughs> <laughs> a tots ens agraden els panellets, però tampoc no som forners, no sé, hi ha gent que... <laughs> aquí ens diuen que sí que algú ha fet panellets doncs ja li demanarem la recepta la recepta perquè mm. hi ha panellets de, de, de moltes classes no? de molts sabors sí, sí. Okay. sí. Eh, també l'altre l'altre ingredient tradicional d'aquesta època són les castanyes les coneixies? Mm. sí, Abans. sí, la coneixia al meu país sí que la coneixia okay. per, per allà no fan castanyera, sinó la manjan quan vulguis uh -huh. però no és una tradició allà ja, la castanya o sigui que no us trobeu castanyeres pel carrer amb no, el seu forn allà fent... la gent que, que que vol menjar es prepara a casa seva, a casa seva. Uh -huh. sí. i els moniatos? moniatos també allà a, a, a, a, a l'equador sí sí que també, I com, com els prepareu? Eh, eh, bonieto és conegut amb un con altre nom. Eh, com es diuen allà? Mm. Allà, otro nom, a ver, no recordo, un altre nom, no recordo. Bonieto és en català. Y, bueno, la castanyera també és coneguda amb con otro nom. Uh -huh. Per exemple, nosaltres li dic eh, fruta de pa. I aquí és Catanya. Sí, sí, sí. I el moniat no te'n recordes. No recordes. Doncs queda pendent, queda pendent. Eh? Queda pendent perquè ens ho expliquis un altre dia. O buscarem la informació i la, sí. i la podrem donar als nostres sí, oients. Sí. Hm? I aquesta festa dels tots sants, vosaltres la celebreu? Sí, la celebreu. La, la gent normalment... Uh, en, uh, va, vaig anar al cementeri a, a visitar els teus familiars uh -huh. per em portar flors i posar els teus familiars. Uh -huh. el teu familiars. Uh -huh. I també hi ha la tradició d'explicar històries de por? O també és una època <laughs> que, relacionada amb, amb la presència de de vides mm. de l'altre món? Mm. No, no. Jo crec que no. Però el Halloween sí que el deveu celebrar, no? Per allà. Ja. Sí, perquè esteu sí, sí, a Amèrica. Es Normalment los americanos. Mm -hmm. mm -hmm. sí, sí, també. Perquè aquí s'ha anat aquí. imposant cada vegada sí. més i també diria que és bastant present. Sí. En, en la societat catalana sí. ja sigui en discoteques sales de sí, festes sí, que sí. ho aprofiten com una excusa uh -huh. sí? Sí. a l'Equador també passa a igual també. Sí, diguem que aquí el Halloween i la castany, castanyada és les dues coses que se celebren uh -huh. sí. d'acord el que volia aprofitar ara que parlàvem de Halloween perquè al Ripoll eh, a Ripoll se celebra la carabassada Sí, la Susana fa que sí amb el cap <ríe> ens... <ríe> no, no la coneixes ho dic perquè és, eh, em va sobtar quan ho vaig eh, llegir eh, sí. allà també buiden les carabasses i també hi posen espelmes per tant, tot i que ens sembla que aquesta idea d'una carabassa amb una cara i, i amb sí. un espelma a l'interior bé de l'altre costat de l'Atlàntic aquí a pocs quilòmetres de, de Barcelona també també ho tenim mm? sí. d'acord molt bé, ens vols explicar alguna altra cosa relacionada amb la castanyada o la teva experiència aquí a, a Barcelona o a Catalunya bueno, a Barcelona fa deu anys que vivo aquí i em parece sembla una ciutat molt meravellosa i i encara he viatjat per tot arreu d'Espanya i me agradó molt viatjar-hi. Uh -huh. Això va bé. Sí. I, I com celebraràs la castanyada? Aquesta castanyada, aquest jo, dimecres, què faràs? Normalment no lo celebro jo uh -huh. la castanyada, mai he celebrat en i tu que has viatjat tant, eh, què és el que t'agrada més de, la, de, de Catalunya o de Barcelona? Més yes, m'agrada? Uh -huh. Tots. M'agrada me el menjar, tots. I la ciutat també. Uh -huh. Tot. Molt bé, sí. molt políticament gent, correcte no. Edi sí. Ja, la ja és important que... Sí, sí I has incorporat alguna tradició culinària? Saps cuinar, menjar Menjar, este menjar catalana no, no El meu país sí El menjar al meu país sí que falla D'acord I la crema catalana l'has provat? Sí, sí, l'he provat El gazpacho també la paella també sí, de tot una mica de tots sí, he provat sí, perquè he molt he provat diferents menjars de diferents províncies uh -huh. i bé, bé, per exemple a Pontevedra quan arriba a l'estiu, allà la gent fa este, sardiniñas la gent, uh -huh. tota la gent se reúne i fa que, sardiniñas amb pa Sí, està bé. Uh -huh. Aquí cap a la Costa Brava el... també fan sardines sí. a la Brasa. Sí, sí. <ríe> Acompanyades d'una bona manera. Exacte. Sí, sí, sí. Galícia se menja bé. Molt bé. I el cremat també l'has provat. El cremat també. Provat, no? el cremat, també sí. no. Està bé. <ríe> Molt bé. Doncs voldria aprofitar que no, dius que no, que que no tens plans per aquest dimecres per convidar-te sí, i convidar a, a l'audiència sí. i als alumnes del, del Consorci a la sí. celebració de la festa de tardor de la Castanyada, podríem dir-ho així, que, que hem organitzat en col·laboració amb la nau Ivanov, eh, doncs a la mateixa seu de la nau Ivanov, al carrer Hondures, 28-38, i el que es farà és el dia 31 hi haurà un contacontes compte hi haurà dues sessions de contacontes compte oh, una sí. a les 6 de la tarda i l'altra a 3 quarts de 8 on alumnes de, dels diferents cursos de, del Consorci eh, llegiran i explicaran històries pròpies alguns mm. n'han han escrit històries de por ells mateixos, històries breus breus hm? mm i d'altres, doncs, el llegiran d'autors coneguts. Uh -huh. I, per tant, hi esteu convidats. A més a més, la cafeteria farà un menú tastet de, <ríe> dedicat a la castanyada i per un preu mòdic es podrà... Sí, assequible, <ríe> doncs es podrà prendre una copeta de cava i menjar una castanya. Per uh -huh. tant, que quedeu tots convidats. Uh -huh. Molt bé doncs si vols afegir alguna cosa més no de moment no Molt bé. <ríe> doncs nosaltres ara el que fem serà escoltar una mica de música i tornem tot seguit aquí en el Tot un Poble, fins ara he visto una llum que tan bo pro Però... Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Recte final del nostre programa d'avui i ara doncs, el que volem és eh, donar-nos doncs, la manera que, que pugueu connectar amb nosaltres. Tenim un número de telèfon que és el 9-3-345-6454 al qual doncs, podeu trucar si voleu fer-nos arribar doncs, si sou alguna entitat o feu o, doncs, alguna, alguna activitat doncs això, que ens la feu arribar a través del nostre número de telèfon tornem a repetir, 933-345-6454 i perquè hi ha gent doncs, que li costi això de llençar-se, agafar el telèfon doncs també tenen la possibilitat de connectar nosaltres a través d'internet el nostre mail és informatius arroba fm.com i ara, doncs, ja com estem acabant el nostre programa d'avui, com cada dia, el que fem és més entrar dintre del que és la nostra habitual agenda d'activitats i actes a gaudir en els nostres barris. Per exemple, què us sembla si ens acostem a la biblioteca i nas Inés Iglesias Can Fabra? Perquè allà el que us ofereixen són les aventures del Capitán Trueno.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 Quan el 14 de maig de 1956 va sortir el kiosk el número 1 de El Capità Trueno, els nens i nenes van quedar enganxats a les seves vinyetes, igual que avui a dia passen amb el Playstation. Doncs hem de dir que és una exposició que va a càrrec de Jordi Codina, que és músic, i Francesc Franco, que és col·leccionista. Estuaré aquesta exposició a la Biblioteca Inés Iglesias, que a l'hora del còmic a la primera planta. Molt bé, i atenció que hi ha gent que vagi eh, malament del que és l'economia, que jo crec que són bastants. Una cosa, doncs, podem parlar-vos de les persones vídues que tenen dret a la subvenció de l'IBI i tenen, això sí, fins demà per poder sol·licitar-la. La subvenció aprovada per la present exercici 2012 també contempla la cobertura d'una subvenció per a famílies monoparentals i famílies nombroses. Aquestes subvencions fan efectives a final del 2012, un cop abonat al rebut d'enguany. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat enguany unes mesures fiscals destinades a afavorir els col·lectius més vulnerables, contemplant el dret a la subvenció per persones vídues majors de 65 anys, per famílies monoparentals i per famílies nombroses que viuen a pisos de lloguer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 La quantia d'aquesta subvenció, tant per les famílies monoparentals com per les nombroses llogateres, es calcula mitjançant un escalat en funció del valor catastral de l'immoble, de fins al 90% de, al 90 de les famílies amb un, algun discapacitat, sigui o no a càrrec, i fins al 60% si és família sense discapacitats a càrrec. Aquest escalat és en funció del valor catastral del pis on viuen. Com a mínim, la família tindrà una unificació del 5% del rebut. Doncs anem ràpid, parlem de la lliçó inaugural curs 2012-2013 de Francesc Torres a... que es fa a la Llotja. Aquest dimecres a les 6 de la tarda es farà la lliçó inaugural de l'artista visual Francesc Torres d'art, oficis i producció al taller flotant a la seu de Sant Andreu de Llotja. Donc recordar-vos que la Llotja Escola Superior de Disseny i Art es troba al carrer Paramanyanet número 40 i si voleu doncs, adreçar-vos també dir-vos que hi ha el seu codi postal que és 08027 de Barcelona. Doncs nosaltres que marxem i donem les gràcies doncs, a la Judit Riar, que avui ha estat en el nostre programa d'avui, també a la Edi Chica, moltíssimes gràcies, moltes gràcies, també al Carlos Casull i a la Susana Ávila. Nosaltres que marxem i ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.